Nakon jacije namaza redovno se družimo sa knjigom Riyadu Salihin čuvenog autora imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Za one koji ne znaju, ova knjiga Riyadu Salihin je zbirka hadisa u kojoj je Imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi pokušao da tematski obradi hadise koji su čovjeku potrebni u svakom danu, u njegovom svakom postupku. Veoma, veoma korisna knjiga Po nekim statistikama, to je najštampanija i najrasprostranjenija knjiga na planeti nakon Kur'ana. Uzvišen Allah wa podario je veliki blagoslov ovoj knjizi. Prevođena je na razno razne jezike, što svakako ukazuje na njenu bitnost i na njen kvalitet. Knjiga je napisana na način da imam ennebevi rahmetullahi alihi pokušava da o objedini i da spomene nekoliko hadisa o određenoj tematici. Svakako na samom početku uvijek pokušaje da spomene Kur'anske ajete koje idu u prilog određenoj temi. Nakon toga spominje hadise koji govore o toj tematici. Velik bruj hadisa govoje iz Buharije i muslima. A rekli smo da najviše hadisa je preuzeto iz šest hadijskih zbirki poznati u islamu kao Kutubu Sitte, Buharija muslim, Ebu Dawud Tirmizija. Ibnu Mađe i Ennesaj, rahmetullahi aleyhim. Mi se danas družimo sa jednim izuzetno lijepim poglavljem, poglavlje, 32. poglavlje na 160. stranici ove knjige, za one koje imaju knjigu i koji žele da prati 32. poglavlje, 160. stranica, Poglavlje vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje gdje kroz cijelu poglavlje imati priliku da se upoznamo kako Islam ljude nevredno je po njihovoj vanštini prvenstveno, iako čovjek i po vanštini može izgledati i ugledno, i bogato, i lijepo, a isto tako da bude kod uzvišnjoga Allah s.w.t. velik i priznat. Ali, jednostavno, Islam nas uči da ne smijemo donositi sud, da ljude vrednujemo sodno njihovom kažemo, položaju u društvu. Pa ako vidimo da je neko ugledan, da je bogat, da je iz poroci da to automatski znači i da je ugledan kod uzvišnog Allaha. Suprotno to mi, ako vidimo nekoga da je siromašan, da je bjedan, da je pocijepan, da nije iz poroci da ga zbog toga ne odbacujemo. Jer vidjećemo da znači... Nije to glavni parametar po čemu se ljudi vredno i kuduzišnog Allaha subhanu wa ta'la. Imam al-Naveju alayhi započeje ovo po glavlje kur'anskim ajetom i suri El-Kehf. Vosbir nefseke ma'an ladhine yed'une rabbehum bil'gadati wal'ašiju rīdu nevođhe. Wa la ta'adu'ina kan hum turīdu zinete l'hayati dunia. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru suome mole ujutro i na u da naklonost njegovu zasluži. I ne skidaj oči svoje snijih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu. U svakom slučaju, malo je i, i, i nejasno zašto imam. Nevej Rahmetullahi alihi citira ovaj kuranski ajet na ovom mjestu, ali po mišljenju nekih učenjaka, ovdje kad se kaže budite budi čvrsto, Allah poslaniče u one koji se gospodaru svome, mole ujutro i na večer u želji da naklonost njegovu zasluži, U većini slučajeva ljudi kada su bogati, u većini slučajeva, a nije to znači generalno pravilo, već u većini slučajeva insan kada je bogat, on se uzoholi i smatra se neovisnim od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tome insan kad je siromišan siromišan kada je bolestan i tako dalje on se više vezuje za uzvišenog Allaha subhanahu pa možda ovaj kur'anski ajet se odnosi na tu kategoriju ljudi da Allah dželalühun kaže budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome moli ujutro i naveče u želji da naklonu s njegovu zasluži U 152. hadisu koji na mecetira imam en-nevevi rahmetullahi alayhi u knjizi stoji da Allahu poslanik ali salatu selam kazao hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima dženeta. Jedno interesantno pitanje Bozhi poslanika li salatu selam pita ashabe hoćete li da vam kažem koja su to svojstva ljudi koji će zbog tih svojstava ući u dženet. Svakako, vidjet kada Budo je se ovim uvjetima, to ne znači da svako ko ima pri sebi ova svojstva, da će automatski ući u džennet, a suprotno to mi, da onaj ko ne bude imao pri sebi ta svojstva da ne može ući u džennet. Ali e, ovo je bio metoda Allahog osanika, ali se dajtu osanam. Svakako, istim metodom e, vidjet da uzviše Allah s.h.a. dosta puta u Kur'anu opisuje vjernike, opisuje nevjernike, opisuje licemjere. Ne mora značiti a priori ako čovjek ima pri sebi samo jedno spomenuto svojstvo da mora pripadati spomenutoj kategoriji. Pa kaže Allahu letu hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima dženneta? Jedno veliko pitanje koje bi svakog vjernika trebalo da zainteresuje kakva su to svojstva koja ima pri sebi čovjek koji će, ako Bog da uzviše Allah s.w.t. zbog njegovih svojstva, uvesti u džennet pa eto zentra sua rasaba Allahu mustani kalisa latu salam pa kaže Allahu mustani kalisa latu salam jannat li nemočni i skromni musliman nemočni i skromni nemoćan znači kada je čovjek siromašan kada je skroman kada jednostavno ne vezuje se kada se ne vezuje mnogo za dunjaluk nemoćan i siromašan nije ugledan ali to su svojstva ljudi Eza koji Allahu poslanik ali selat i selam kaže da su od stanovnika dženneta kada bi se Allahom na nešto zaklju, Allah Allahu mu sigurno udovoljio. Pogledajte koliko je mjesto tih nemoćnih, siromašnih ljudi, koliko su oni vezani za uzvišenog Allaha subhanahu wa taala da insan takav kada bi se zakleo nešto, zatražio da Allahu dželalhu nešto uzvišenim Allah subhanahu wa taala bi mu odmatu dao i ispunio. Pa kaže Allah poslanik u nastavku hadisa hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima vatri? Či nakon što ih je u većin slučajeva odnosno može se dosta puta naći ovakav način obraćanja da kada se govori o džennetu nakon toga se govori i o vatri. Pa i u Kur'anu imate u više ajta Allah u kada govori o milosti nakon toga govori i o patnji. Kako ne bi insan izgubio izgubio pravi put balansiranja između nadi u Allahovu milost i straha od Allahove kazne. Pa ovdje, nakon što kaže Boži poslanik alaihi salatu wasalam, hoćete li da vam kažem ko su dženetlije, koja su svojstva ljudi koji su dženetlije, nakon toga dolazi i kaže, znate li, ko su dženemlije, ko su ljudi koji će završiti u vatri. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, to je svaki okrutni, poholijepni, sebični i ohol čovjek. Pogledajte ova svojstva insan treba mu slimean da se trudi da pri sebi nema spomenuta svojstva svaki okrutni svaki pohlepni sebični i ohol čovjek ovaj hadis hadis nam bileži Buhari i Muslim pa insan kada čita ovakve hadise Allahu sallallahu alejhi ve sellem kada čuje osobenosti i odlike ljudi koji e, su spomenuti kao dženetlje, treba da se maksimalno trudi da on bude od takvi. S druge strane, kada čuje opis ljudi za koji se kazalo da stanovnici vatri, onda se, da, da se maksimalno potrudi da pri sebi nema spomenuta svojstva. Rekli smo ovdje da se radi o svojstvima okrutnosti, pohlepe, sebičnosti i oholosti. <clears throat> Nakon toga... Imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, citirao je eh, hadis od Ebu Abbasa, Sahla ibn Sada, Esaidi radijallahu ta'ala, da kaži jednom prilikom pored Allahu poslanika, alihi salatu wa salam, prošao neki čovjek. Pa je Allahu poslanik, alihi salatu wa salam, pitao čovjeka koji je sjedio pored njega, šta misliš o ovom čovjeku? Čovjek odgovori, to je jedan od najčastnijih ljudi. Tako mi Allaha. On zaslužuje da mu se djevojka, ako je zaprosi, da za suprugu. Da mu se, ako se za nešto posreduje, ispuni ono zašto se posredovao. Znači, ovaj hadis je jedan izuzetno interesantan hadis koji bi volio da razumijemo, ispravno razumijemo i da nam neprestano bude na umu. Jedna je prilike Allah poslanika alaihi salatu wasalam. Sjedio je sa svojima sahabima. A jedna od metoda polučavanja koju koristio Allah poslanika alaihi salatu wasalam jeste i to kada bi se nešto u njegovom znači, prisustu desilo, on bi taj događaj iskoristavao da ljude na osnovu tog događaja podući nečemu. Pa sjetimo se onog jednog hadisa nevijezano za ovu temu, kada je Allah poslanika ali se video jednu ženu koja je bila zarobljena, ali su je odvojili bili od njenog djeteta. Pa je tragala za svojim djetetom, pa kada je našla to svoje djete, obradovala se, uzela je svoje djete i počela je da ga hrani, a to je gledao Allah poslanika li se, zato ja sam svojim ashabima pa ju upita Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vidi je koliko je nje na ljubav želio je nešto drugo da nauči ashabi ali je vidio njenu ljubav prema djetu pa kaže šta mislite da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru jedno, jedno veoma čudno i teško pitanje pa kažu ashabi Allahov poslaniku ako bi mogla da to ne uradi vjerujemo da nikad to ne bi uradila Pa kaže Allahov poslanik ali selatu selam, do isti Allah milostivi prema vama, prema svojim robovima od onih majki prema njenom djetetu. Pa pogledajte kako Allahov poslanik iskoristjavao situacije nešto što bi za nas možda bilo i neprimjetno i ne bi se prisjetili toga, ali pogledajte metode Božijeg poslanika ali selatu selam da stvari koji su se dešavale oko njega pokušavao je da ljude podući i da iskoristi određeni događaj. Ovom slučaju, u ovom slučaju naišao je čovjek ugledan, lijepog izgleda, pa je Allaho poslaniče jednog od asaba koji su sjedli pored njega upitao šta misliš ovom čovjeku? Pa kaže Allaho poslaniče, taj čovjek je jedan od najčastnijih ljudi u našem gradu. On kada bi došao da negdje prosi djevojku toliko je ugled, toliko je lijep, toliko je bogat, Ljudi bi mu dali čerku da se uda za njega. On kada bi došao da se nege zauzima za nekog insana, jednostavno toliko je velika autoritet, toliko ga ljudi poštuju, da on kada bi se za nešto zauzimao, to bi mu ispunili. Pa je Allaho poslanik prešutio. Da bi nas naučio, na kraju, jedan veliki ders. Pa kaže se u hadisu, posli tih njegovih riječi poslanih sallallahu alaihi wasallam je šutio nakon toga pored poredinje prošao jedan siromašan musliman te poslanih sallallahu alaihi wasallam je upita a šta kažeš za ovog muslimana on ne zaslužuje odgovori on da mu se djevoj kada ako je zaprosi ako se bude i za nekoga poslednjih neće biti prihvaćeno niti kada bude govorio neće se slušati njegov govor kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oni je boldi oceli kugle zemaljski ispunjeni ljudima kao što je onaj prvi nakon što je znači božji poslanik kada je bila situacija da je prošao pored njih ugledan bogat čovjek preshutao je pa je naišao jedan siromašan čovjek pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet istoga sako upita a šta misliš ti o ovom čovjeku to je onaj problem naš kada ljude vrednujemo po vanjstini Pa kaže ovaj ashab odgovara, ponovo kaže, to je jedan siromašan insan. Nije ugledan. On kada bi otišao da prosi negdje djevojku, ne bi mu niko dao, zato što nije bogat, nije ugledan, nikoga ne zna. On kada bi se negdje zauzimao, ne bi se prihvatilo njegov zauzimanje i on kada govori, niko ne bi slušao njegov govor. Pogledajte, dva različita parametra. Pa Allah poslani i kaleh se uči nas. Da je glavna karakteristika ljudi njihov odnos prema Allahu. Pa kaži ovaj sada koji prošao, siromašni, koji kada bi otišao negdje da se oženi, nikomu ne bi dao svoju čirku za brak, kada bi se zauzimao, ne bi, znači prihvatili njegov zauzimao i kada bi govorio niko ne bi slušao, kaže on je bolji od onog prvog, toliko kada bi se njih cijela zemaljska kubla narijedala, ovaj je bolji od njih. Pogledajte kao što kaže šehu Lislav ibn Taymi u komentaru ovog hadisa, To ne postoji niti u jednoj i drugoj rasi osim kod ljudi. Znači nemoguće kada bi čovjek gledao u primjer radi životinje. Da čovjek kaže ovaj lav je bolji od drugih lavova kada bi se zemaljska kugla napunila. To ne postoji ni u jednoj vrsti, drugoj osim kod ljudi. Da jedan insan može biti bolji, toliko bolji, toliko vrijedniji kod uzvišnjog Allaha da je vrijedniji od drugog insana toliko da kada bi se zemaljska kugla naredala, on je vrijedni i bolji. Pa nas ovdje Allah poslanika ali i se letu je selam podučava jednoj velikoj stvari, a to je da ne budemo zavarani izgledom ovo ne isključuje svaka kao što su spomenuli islamski učeničaci nije znači svaki siroma bolji od svakog bogataša ni te svaki neuglednik bolji od svakog uglednika ali u ovom hadisu Allahu poslanik Ali se laju selam je spomenu da taj čovjek za kojim su mislili da nije ugledan i da znači da se nego prihvat da se nego zauzmani ne bi prihvatilo toliko je bio bolji od onoga da kaže kada bi se cijela zemaljska kugla napunila ljudma ova je bolji pa insan treba da se čuva kada je u pitanju kvalificiranje ljudi Glavno i najbitnije pitanje po kojim se ljudi razlikuju kod uzničnog Allahu šupanu wa ta'ala jeste njihov odnos prema Allahu, njihovo vjerovanje, njihova bogobojaznost, njihov takvalu, njihov oslonac na Allahu Đelešanu, njihova iskrenost, njihov odnos prema Allahu Đelešanu kroz tajne ibadete, njihova pokornost Allahu šupanu wa ta'ala, njihovo sliđenje sunneta Bože i poslanika ali ih salatu wa Pa insan, svakako ovaj hadis treba ispravno shvatiti da insan ne pomisli da je u islamu pokuđeno biti bogat, da je u islamu pokuđeno biti ugledan Nikako. Ali znači samo insan ne smije dozvoliti da ga vanština zavara. Insan može biti bogat i može biti kod Allaha ugledan. Može biti na Dunjaluku ugljidan, izlijepi da je poruci i da je kod Allaha ugledan. Zbog svog odnosa prema Allahu Đelešanu. Ali ne smije da nam bude ključni faktor tu ako je neko iz ugljedne ako je neko bogat, ako je neko lijep, da automatski znači i da je kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na takvom stepenu, na takvom nivou. Nakon toga Imam Neva i Rahmetullahi citeraju hadis 254. Od Ebu Sa'ida al-Hudrina radijallahu ta'ala da je Allah uposlanika ali i sallatom kazao raspravljaju se džennet i džehennem. Pa je džehennem rekao Allah uposlanika ali i sallatom navodi nešto što vjernik treba da prihvati bez pogovora. Kako to da se džennet i džehennem raspravljaju? To je za nas gajb Insan samo treba zato što je to rekao ko? Allahu poslanik, ali i sallat, koji ne govori po hiru svome. Sve što je izišlo iz usta Božih poslanika je apsolutna istina. Pa Allahu poslanik kaže, raspravljali su se i razgovarali su džahnem i džennet, između se. Pa mi muslimani vjerujemo u ono što nas Boži poslanik, ali i sallat, obavijesti od gajba. Jedan od Jedno od najbitnijih svojstava kojima se opisuju vjernici jeste tu da vjeruju u gajb. Allah džoshanu odmah na početku sure El-Bekara ka džai alif lam mim zalika alkitabu la raiba fih hudan lilmuttaqin alladhina Allah džoshanu kada govori o mu'minima prvo svojstvo koje je spomenuto u Kur'anu koji opisuje mu'mine jesu da su to oni koji vjeruju u gajb Vjeruju u džennet, vjeruju u džehennem, vjeruju u sudnji dan, vjeruju sira sirat čupriju, vjeruju u vaganje dijela, vjeruju u vrijednosti sevape za činjenje određenih dijela i tako dalje. Pa između ostalog, i kada Allah poslani k'alaih salatu wasalam obavijesti o nečemu, mi u to vjerujemo bez pogovora. Pa kaže Allah poslani k'alaih salatu wasalam, raspravljali su se džennet i džehennem. Pa je džehennem rekao, u meni su silnici i oholnici. Govori džehennem, Kosu to ljudi koji će ući u đahennet. u đeennem to su njihova aj da kažemo najvišiće takvih ljudi bit pa kaži umelju će biti najviše silnici i oholnici. Pa insan treba da, da, da se pazi da ne bude od silnika, da ne bude nepraveden i da ne bude ohol. Ohol insanje da omalovažava druge ljude i da odbacuju istinu. kaže A džennet je rekao, u, menu, u meni su nemoćni i siromasi. Nemoćni i siromasi. Pa insan, znači ako ga uzrišeni Allah s.a. iskuša na taj način, da mu određi, odredi manju nafaku nego drugim ljudima, treba da zna da je to jedan od puteva za Allaho pomoć, ako se strpi na tom putu, da najviše ljudi koji će ući u džennet jesu siromasi. Pa kaži Allah posanika, Allah je među njima presudio i rekao, Džennete, ti moja milost koju ukazujem je želim, a ti džehenneme moja se kazna kojom, kažnjava ko, kojom kažnjavam koga želim. I sebi sam stavio u obavezu da vas oba napunim. Allah dželšanu kaže sebi sam stavio u obavezu da ću i džehennem i džennet napuniti. Imamo određeno pojašnjenje za, za ovu klauzulu. Kada u pitanju džehennem, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, je apsolutno pravedan. Pa će ljudi na sljubim danu polagati račune pa oni ljudi koji budu nevjernici ići direktno u džehennem, ljudi koji su vjerovali u Allah, ali njihova dobra djela budu lakša od loših djela, onda će takvi ljudi ići u džehennem da otplate ono što su bili nepokoni, nakon toga će uz Allah'u pomoći završiti u džennetu. Ali, znači, imamo vjerovostnim hadisma da je Allah'u poslanika lije se radu sam spomenuo da će uzvišen je Allah'a pitati džehennem jesi li se napunio pa će kazati imali još pa će uzvišeni Allah subhanahu wa svojom nogom i svojim stopalom stati na džehennem pa će se on e, sabiti i time će znači se napuniti dok kada u pitanju džennet Allah želšanlu, neće nikoga znači nepravedno uvesti u džehennem dok kada je u pitanju džennet njegovo prostranstvo je veliko pa kada u džennet uđu ljudi koji su zaslužili da uđu u džennet ostaje još praznine pa će uzvišeni Allah stvoriti ljude koji će samo ući u džennet Znači nije takva situacija sa džehennimom. Allah Željšanu, neće nikoga kazniti e, bespravno. E, nije zaslužio, ali kada je u pitanju džennet uzvišen, Allah će, će stvoriti ljude e, koji će uvesti u džennet da bi se džennet ako Bog da napunio. <clears throat> Nakon toga imam imam En-Nabi rahmetullahi alejhi citira hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da Allahu besaniki alejhi salatu wasalam kazao na sudnjim danu doći će krupni debeli čovjek kod Allaha neće vrijediti ni koliko krilo mu mušice Zašto imam enevi rahmetullah i ovdje je ovaj hadis koji govori o vrijednosti siromaštva, iako ovaj hadis ajde kažemo na prvi pogled ne govori o siromaštvu. Ovdje znači imamo se u, u poglavlju vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Kaže svom hadisu, na sudnjim danu doći doć će krupni, debeli čovjek, a kod Allaha neće vrijeti koliko krilo mušice. Kažu islamski komentatori, tumačeći ovaj hadiza se on odnosi na osobu koja je na Dunjaluku mnogo, mnogo trčala za Dunjaluku, mnogo jela, a u svemu tome i zaboravila na Allahove wa granice, pa će on takav kakav je bio na Dunjaluku, takav će biti proživljen, pa će biti ogroman, debel, ali kod Allaha subhanu wa ta'ala taj insan ne vrijedi ni koliko krilo mušce. Đaba mu njegova veličina, korpulentnost i deblina. Kod Allah subhanahu wa taala rekli smo najbitnije svojstvo je inna akramekum indallahi etqakum. Dvoje su kod Allaha najbolji oni ljudi koji se Allah subhanahu najviše boji. Pa je ispravno razumijevanje satan ovog hadisa da znači se ovaj hadis odnosi na osobe na osobe koji su mnogo trčale za dunjalukom, na račun i na ustarb islama. Dok ako bi se desilo da uzviši je Allah s.a. stvori nekog insana da je debel, da je krupan, da je korpulentan, da je velik, ali u svemu tom je čovjek pokuran Allahu Đelešanu, pa se ovaj hadis ne odnosi na takve osobe, već na osobe koje su znači, bile suprotno ciromaha, bile su bogate, bile su ugledne, mnogo su trčale za Dunjalkom, toliko da su zaboravljene Allah i njegove granice kada dođu na sudnji dan. Biće proživljeni tako? A znači ta njihova veličina kod Allaha ne znači ništa. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno se gleda čovjekovo srce, njegov odnos prema Allahu, njegov odnos prema Allahovim granicama, a ne nikako, znači u prvom cilju, njegova vanština. <kuh> Nakon toga u 256. aje tu hadisu od Ebu Huriri radiju Allahu ta'ala se prenosi da jedna crnkinja čistila džaniju. Pa je Allah oposlanik alaih salatu wasalam nije vidio određeno vrijeme, a zatim je upitao za nju pa su mu rekli da je umrla. Če Allah oposlanik alaih salatu wasalam, za njegovo vrijeme bila jedna žena, crnkinja, koja je između ostalih stvari koje radila, mnogo je pažnje i posvećivala higijeni mješćida. Pa je Allah jedno vrijeme je prošlo, nije vidio tu ženu pa je pitao gdje je ta žena pa su mu kazali da je umrla. I još su mu kazali da su i oni ukopali ali nisu Allahov poslanika ali se laetu selam obavijestili o tome kao nisu i pridavali pažnju jednostavno to je neka žena možda manje bitna pa nisu htjeli da uznemiravaju Allahov poslanika ali se laetu selam tim informacijama pa kaže Allahov poslanika ali se laetu zašto me niste obavijestili oni kao da joj nisu pridavali pažnju poslanika ali se laetu selam rečite pokažite mi njen kabur ashabi mu pokazaše njen kabur Pa joj je klanjao Allah se alihi sallam dženazu namaza i zatim je rekao, ovi su kaburi mračni svojim stanarima, a uistinu im je uzvišeni Allah s.w.t. osvjetlava dženazom namazom koji ih klanjam za njih. Ovaj hadis nosi u sebi e, nekoliko koristi, pogotovo koristi koje zbog poglavlja u, u kojem imam eneveju en rahmetullah ali -e citira ovaj hadis. Prva stvar, vidimo da ova osoba e, Nije bila prepoznatljiva po tome da je bila ugledna, ali je opet zaslužila pažnju Božjih poslanika Lisiletu selam da je Allahu usani keli selam da je upitao posebno za nju kada je vidio da mu nedostaje. Prva stvar vidimo na početku da je to bila žena. Druga stvar, njena odlika je bila da je mnogo pazila na higijenu mesčiđa. Pa imamo znači propis da i ženama nije sporno ništa šerijetski da dođu u džamiju i na kraju krajeva da budu od onih osoba koji će paziti na higijenu mešćida. Druga stvar, <clears throat> vidimo da Allah poslani k'alaihi salatu wasalam na ovaj način to dijelo, čišćenje mešćida, i džanje, bilo je razlog da Allahoposlanika ali se pita za ovu osobu. Iako je ona bila manje ugledna, kada je preselila, Allahoposlanika ali se pitao za nju, oni su kazali umrla i nisu obavijestila Allahoposlanika ali se pitao selam. nju. je isto jedna interesantna stvar koji spominje šeho svemin rahmatullahi aleyhi da je Allahoposlanika ali se pitao za nju. Iako je najbolji Allahov rob, nije znao gajb. Pita gdje je ta osoba? Da je Allaho poslanik znao ga i ne bi pitao gdje je ta osoba. Pa Allaho poslanik kada je primijetio te ženi nema koja se viđala u džami koja čistila svakodnevnu džamiju, pita Allaho poslanik gdje je ta žena. Nedostaje im. Pa kada su mu kazali da je umrla, nisu htjeli da, da Boži poslanik ali sram, uznemiravaju, uznemiravaju tom informacijom. Allaho poslanik je kazao hajde pokažite mi gdje je njen kabor. Pa je otišao Allaho poslanik i klanjao je kod njenog kabora dženazu. Islamsvi učenjaci su uzijeli iz ovog hadisa propis da insana ko bi se desio u slučaju da neko od njegovih rođaka u nekoj skoroj prošlosti umri, a on nije mogao pristupati dženazi namazu, kada dođe može otići na kabur kao što je radio Allah poslanik Alihi selam i da klanja dženazu toj osobi. Znači, ponavljam ako bi se desilo primjer radi čovjek je bio negdje odsutan iz svoje države ili svog grada u vremenu neko njegov otac ili njegova majka ili njegov brat ili neki komšija preseli a on nije bio prisutan tu i nije mogao da klanja dženazu namaz nema nikakve smetnje u tome i čak šta više znači vidimo da je to praktikirao sallallahu alajhi wasallam da se odi na mezar te osobi i da se tu klanja dženaza namaz kao što je uradio božiji poslanik sallallahu alajhi wasallam U svakom slučaju, ovaj hadis, njegova glavna pouka jeste ovo, da je ga imam ne, i Rahmetullah je citirao u ovom poglavlju važnost siromašnih muslimana da ova žena, iako je bila crnkinja, znači li Allah uposlanika al je posebno uvažavao zbog toga što je ona brinula o džamiji i o higijeni džamije. Svakako, svako i od nas bi trebao da u svakodnevom životu onoliko koliko može uzme učiješća kada je u pitanju održavanje džamije, kada je u pitanju higijena džamije, jer ovaj hadis indirektno ukazuje na vrijednost toga. <clears throat> Nakon toga, 257. hadis od Ebu Huriri radi Allahu taran, da je Allah posanika ali i salatu u salam rekao ima ras i prašnjavih ljudi koji eteraju ispred vrata, a kada bi se bilo koji od njih Allahom zaklo da će se nešto dogoditi, Uzvišeni Allah dao bi da se tako zaista i dogodi. Kaže Allah posanika li se lajtul selam opitnas podučavajući da ona vanština ne treba da bude i presudna u našim odnosu prema ljudima. Nažalost mi moramo prihvatiti činjenicu da je to skoro pa svugdje tako. U velikom broju slučajeva u jednom društvu da se pojavi neko ko obnaša neku veliku funkciju, neko ko je bogat, neko ko je lijep, neko ko je poznat, ljudi ga uvažavaju, ljudi skaču, pravi mu mjesto i tako dalje. Dok kada se pojavi neko ko je siromašan, ko je starko, nije poznat, koga ljudi ne znaju, od koga nemaju nikakve koristi, ko nije nekoga u funkciji, znači ljudi njemu manji obraćaju pažnju. Pa kaže Allah, poslanik, ali se Allah poslanjika, ima raščupanih prašnjavih ljudi koje tjeraju ispred rata Naci dođe čovjek na vrata kuca traži sadaku, ljudi ga goni, ljudi ga tjeraju, rašću pa neugledan, nepoznat ljudima. A kaže Allahu postani Kalisela te selam, taj insan toliko je kod Allaha ugledan. On kada bi podigao ruke i kada bi zadovio i kada bi se nešto zakleo Allahu dželle šanu, uzvišeni Allah, bi mu ispunio ono što traži zbog njegovog mjesta kod uzvišenog Allaha subhanahu Pa ovi hadisi cijelo vrijeme, braću moja draga, kod nas treba da, da stvori jednu veoma bitnu stvar, a to je naš ugljed kod Allaha Đelešanu ne ovisi o tome da ljudi nas znaju. Insan može biti možda siromašan i može biti nepoznat i može biti pa čak i možda i fizičkog izgleda da nije nešto ajde kažemo lijep, ali da kod Allaha Đelešanu bude na visokim stepenjima. Suprotno to mi Čovjek može biti ugledan, može biti funkcija, može biti lijet, može biti bogat, može biti da ga ljudi uvažavaju, a kod Allaha ne vrijedi pa skoro ništa. Pa insan znači, treba da pazi kada je u pitanju opođenje s ljudima da ih ne da ih kažemo ne kvalificira na prvu odmah po njuhom izgledu. Već treba da znamo da je u, u osnovi vrijednost insana onoliko kakav je odnos njegov prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> u 258. hadisu od Usami radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik a.s. rekao Ostao sam na vrata dženneta i primijetio sam da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani a džehenem li je, su već bile odvedene u džehenem stao sam na vrata džehenema i primijeti da su u njemu većinom žene Allahu poslaniku li se letu selam vidite ovdje zato imam nebi rahmetullah alejhi e, i ovaj hadis citira u ovom poglavlju vriednu siromaha kaže Allahu poslaniku li se stao sam na vrata dženeta iz ovog hadisa uzimamo prvu korist da je dženet već stvoren Druga stvar, da postoji, vjerujemo mi muslimani, da postoji sudnji dan i da će nakon sudnijeg dana biti odlazak ilu džennet ilu džennem. Allah Jeršanu je počastio Allaho poslanike da svojim očima vidi džennet. Pa kaže Allaho poslanike, stao sam na vrata dženneta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi. Allah poslanik ali se salatu vesselam video je stanovnike dženeta i kaže većina ljudi koji su ušli već bili su siromasi zašto jednostavan razlog zato što nisu imali za mnogo toga polagati račun kaže Allah poslanik ali se salatu dok su bogati bili zadržani bogati ljudi imaju više imetka inače teži račune kao što je došlo vjerodostojni hadis Allah poslanik ali se salatu vesselam četiri pitanja svako će odgovo Odgovorite nasudnjem danu. Neće se njegovastopala pomjerti ispred uzvišnog vlađa. Što on dok ne odgovori na četiri pitanja? Jedno od ta četiri pitanja jeste dok odgovori za imetak. Kako ga je stekao i gdje ga je potrošio? Pa će muslimani biti nasudnjem danu pitan i dva pitanja o imetku. Kako je stekao imetak, kako ga je potrošio? Siromansi nisu imali imetka, nisu ga trošili. Pa su mnogo lakši položili račun. Zato imam neveju rahmetullahi alihi. Ovaj hadis je citirao u ovom poglavlju. Zato insan, ako ga uzvišeni Allah iskuša na način da mu je umanjena nafaka i rizk, svakako treba se truditi, treba pokušavati da čovjek zaradi da obezbidi sebi egzistenciju, ali jednostavno rizke je nešto što uzvišeni Allah daje onoliko koliko hoće svakom od sveh robova. Pa kuzeći ni Allah insana iskuša time da je siromašan, treba da zna da je to sada iskušenje, ali s druge strane na sudnim danu to može biti velika prednost i blagodat. Pa kaže Allah poslanika, primijete da su oni koji su već bili ušli u džennet, većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani. A džahennemlije su već bile odvedene u džahennem. Stao sam na vrata džahennema i primijeti da su u njemu većinom žene. Allahu subsanika li salatu wassalam po hiru sume. rekli smo sve što kaže e, musliman treba da vjeruje da je apsolutna istina. E, ga... Aha. Kaže Allahu poslanik, većina osoba koji su već bile ušle u džahennem su bile žene. Svakako, ovo nikako ne isključuje da žena može biti pokorna, da može biti čestita, da može biti moralna i da može zaslušiti džennet. Ali Allahu poslanik govori o onome što je vidio i vi danas kad pogledate, kada pogledamo zemaljsku kuglu kompletnu, vidjet koliko je nemorala ušlo u čovečanstvo baš kroz ovo poglavlje, a to su žene. Na kraju. Imamo jedan e, poduži hadis, lagano ćemo ga isčitati i Bog da e, neki koristi iz ovog hadisa spomenu ti. Odebrure radi Allahu te'ala, prenosi se da Allahu pusanike alejhi selam rekao samo troje djeci progovorilo je u koljevci. Udi se e, samo troje djece, misli se e, u benu Israilu e, da je troje djece bilo koji su progovorili u kolijevci. Allahu pusanike alejhi es selam e, pričao je svojim asabima mnoge stvari iz prijašnjih naroda kako bi ljudi u tome uzeli povuku i poruku. Pa je jednom spomenuo Allahoposlanika se salatu wasalam jednu čudnu stvar koja i u osnovi može se smatati kao keramet, nešto nadnaravno, nešto što se ne dešava često, a to je da su djeca u koljevci pričala. Pa Allahoposlanika alaihi salatu wasalam spomenuo je troje djeci koja su Allahom, Đelšanom, Voljom i Dozvolom još kao malehne bebe pričale. Svakako za svaku od ovih djeci vezuje se događaj. Pa kaže Allahoposlanik Selam, Isa, sin Merjemin i dijete koje se spominje u kazivanju o Đuređu. Allahoposlanik a.s. kazuje da je Isa a.s. pričao u Koljevci i to je, inša Allah svima, nama poznato. Nakon toga druga osoba nepoznata nama, a to je čovjek koji se zvao Đuređu. Kaže Allahoposlanik alaih salatu wasalam, Džurejđ je bio jedan veoma pobožan čovjek. Sebi je sagradio kućicu u kojoj je činio ibadet. Allahoposlanik počinje priču o Džurejđu i kaže da je to bio čovjek pobožan. Odalio se od ljudi, sagradio sebi jednu malu kućicu i posvetio se ibadetu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidjet u Islamu. E, pobožnost je izuzetno lijepa osobina, ali je mnogo ljepša ako je poprati znanje. Pa čovjek kada ima znanje i kada ima pobožnost na jednom većim stepenu je, dok sama pobožnost nekada čovjeka može odvesti u pogrešnom pravcu ako nema šerijetskog znanja. Pa kaže Allah poslanika, ali se, letu je selam, jednog dana dođe mu majka, on bijaše u namazu, u molci, i počije ga zvati Ođuređu. Priča Allaho posanike ali se ljato je sram da je majka dovog ovog došla jednog dana, on je bio u svojoj kući, u svojoj nastambi i klanjao je namaz. Pa je došla majka i zvala džuređa. On započeo namaz, pa je počeo da se koleba, dali da se odazove svojoj majci i ili da, li, da nastavi e, ibadet. Pa je u sebi odlučio da nastavi ibadetiti. Pa je majka otišla kući. Pa je ponovila sutra dan, ponovo došla, pošto on bio pobožnjak, veliki pobožnjak, jednostavno izolovao se od ljudi, bukvalno samo je bio u Ibadetu, većinu svog vremena provodio je u Ibadetu. Pa njegova majka, veoma joj je teško bilo da nađe njega u vremenu kad nije u Ibadetu. Pa je sutra dan ponovo došla, zvala ga je džuređu, džuređu, tražeće ga, on je opet bio u namazu, pa je opet razmišljao da li da se odazovem svojoj majci ili da li da se znači nastavim sa Ibadetom, pa je opet odluč Pa treći dan majka došla, već sa dva dana, znači dolazi, nije mogla da dobije svoje dijete, da kontaktira sa njim. Treći dan je došla i opet počela da ga zove, a on opet u namazu. Pa kada ju se nije odazvao, kada je nastavio sa ibadetom, pogledajte šta se desilo. Ona tada reče, Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lica bludnica. Njegova majka, pogledajte kako insan ovdje, je, ako nema znanja, Zbog nafili, zbog dobrovnog ibadeta, ostavio je dobročinstvo roteljima, pa je to bilo razlogom da njegova majka, koja ga toliko voli, koja ga rodila, dovi protiv njega. I vidjet ćete, iako imaju rivajet, znači možda nije spomenuto u ovom rivajetu, ali ima rivajet da, da je Đurejić priznao da se ta dova njegovoj majke obistila nad njimu. Pa stoji da je znači ona rekla, Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lice bludica. Laoposlanik Aleij Seratu 7, nakon što nam je ovo ispričao, odlazi u jedan drugi kadar pa kaže Sinovi Israilovi često su spominjali Đuridža i njegovu pobožnost. Znači, ljudi u vremenu i mjestu u kojem je živio Đuridž znali su za njega. Kada bi sjedili, uvijek bi spominjali njega po dobru. Otome ćemo poslije govoriti e, kako insan treba da se trudi da u jednom društvu njegova reputacija, aj da kažemo, budi na lijepom njegovom. Među njima je bila jedna žena bludnica u čioj ljepoti se nadaljko pripovjedalo koja im je rekla ako želite ja ću ga zavesti. Pogledajte kako šeita ne pušta ljude. Znači u tom društvu je bila jedna bludnica, oni kada su pričali o njegovoj pobožnosti ona kaže pričalo se o njenoj ljepoti i koliko je znači lijepa ona kaži, ako hoćete, pustite meni, dajte mi priliku da ja njega iskušam. Da vidimo tu mi njegovu pobožnost. Pogledajte kako šetan putem ljudi uznemirava Allahove vlije. Čovjek sjedi, odaljuje se od ljudi, ne dira nikoga, nikome ne smeta. Ne, šetan neće pustiti tu. Već će šetan provocirati insana putem drugih ljudi. Pa su oni njoj kazali, dobro, daj da vidimo tu njegovu pobožnost. Koliko je on zaista pobožan da vidimo, pa su njoj dopustili da ona odi da ga pokuša zavesti. Kaži, zatim je otišla do njega i ponudila mu se. A on se nije ni obazru na nju. Fala Allah, ođeršana, pogledajte njegov ibadet, njegovja bogobojaznost. Ona mu se ponudila da sa njim ima nemoral. On se nije ni obazru. Ali... Rekli smo, nesta je tu, dolazi novi scenarij samo da bi se ukaljala čas kao što se kalja čas danas veliko broj ljudi koji su moralni. <clears throat> Vidjevši to, ona je otišla do jednog pastira koji je imao običaj skloniti se u džuređevu kuću, te sa njim učinila blud i ostala noseća. Kada je rodila dijete, ona reče, otac ovog djeteta je džuređ. Šta je se znači desilo? Kada je džuređ odbio njen poziv u nemoral, ona je otišla kod jednog pastira i sa njim počinila blud zatrudnila od toga. Pogledajte kako Allah Đeršanu daje iskušenje. Imate ljudi koji na halal način hoće deset godina imaju djece, pa ne mogu. Ovdje je samo jedan blud i odma djete. Da bi baš iskušenje bilo, ajde da kažemo, na većim nivou. Pa kaži otac ovog djeteta i Đuređ. Sinovi Israilovi tada su otišli do njegove kuće i izbacili ga napolje, a kuću su srušili i počeli ga tući. Pogledajte kako je Allah Đeršanu iskušao ovog insana. Ni krivni dužan. Kako ljudi povjeruju u jednu negativnu vijest? Čovjek cijeli život ibadeti. Čovjek cijeli život nikome ne smita. Samo došla jedna prostitutka i zatrudnila i kazala otac tog djeteta je džuređ završena. Zaboravljeno je sve što insanu radi. Koliko insan mora paziti na svoje postupke. Koliko mora paziti na svoju reputaciju u jednom društvu. Pa su oni njega izvukli i počeli ga tuć i njegovu kuću srušili. Toliko ljuti na njega. Ti se predstavljaš da pobožan, ti se predstavljaš da si e, pobožnjak, a pogledaj, ova prostitutka došla i rodila tvoje dijete. Pa ljudi u jednom momentu zaboravljaju dobro koje čovjek radi godinama. Takav je narod e, od Pantivnika i danas. Možeš ljudima valjati stotinu godina jednom ako pogriješiš, sve će Pa insan treba paziti i iz ovoga uzeti veliku stvar. Šta vam je? On je upitao. Počinio si blud sa ovom nevaljanicom pa je ona rodila tvoje dijete. Rekoše oni. A gdje je dijete? Upita on. Oni doneseše dijete a on reče. Ostavite me da klanjam, da se pomolim. Kada je završio molitvu, otišao je do djeteta, pritisnuo mu stomak i rekao, djete, ko je tvoj otac? Djete, odgovori, taj i taj pastir. Tada ljudi priđoše iđu ređu i počeše ga grliti, ljubiti, a onda mu rekoši, sagradit ćemo, ćemo ti kuću od zlata. A on reče, ne, nego je ponovo napravite od odilovaće kako je bila, što oni učiniši. Pogledajte, e kolika je pobožnost bila ovog insana da kada on jednostavno nije znao šta je razlog zašto me tučete zašto ste mi srušili kuću pa oni kažu ti si imao počinio si blud sa ovom ženom ona je rodila dijete on kaže gdje je dijete kada su mu donijeli dijete rekao je pustite me da klanjam pa je otišao klanjao nije spomenuto koliko je klanjao ni kako je klanjao pa je došao pritisnuje znači svojom rukom svojim prstom djete upitao koji je tvoj otac pa je dijete progovorlo moj otac je taj taj pastir A rekli smo na početku hadisa, Allah poslanika alaih salatu selam u ovom hadisu spominje troje djece koja su progovorila u Koljevci. Pa jedno od ove troje djece i dijete, znači koje se e, pripisivalo džuređu i zato ovaj hadise i, i kaže se kao da je poznat hadis o džuređu. Pa je džuređ e, znači e, Upita ovo djete, ni od adeta, nije od običaja da djete u tom periodu govori. Ali uzvišen je Allah s.a. želio da istina se sazna pa da to djete progovori i da ono kaže ko je njegov otac. U ovom hadisu, islamsku čenjaci, <clears throat> e, da završim ovaj hadis pa ćemo se vratiti ponovo. Alao usani kalisi salatu ve salam nastavlja znači spomenute Isa alejhi salatu ve salam doka je sa jurejom Isa treće dijete koji progodlu kulift sveto jedan hadis kojeg bilježi i Buharija i Muslim kaže Allahu postanika alejhi salatu ve jednom prilikom dok je neko dijete njegova majka dojila pored njih naiđe raskošn, jedan raskošno odjeven konjanik na rasnom i bogato opremljenom konju i ona reče Allahu ti podari da ovaj moj sin bude ovakav Kada poraste, Allah obostanik priča treći slučaj. Bila je žena nekada u Benu Israelu koja je ranila svoje dijete. Pa je pored njih naišao ugledan bogat čovjek, lijepog izgleda na, na ajde da kažemo, rasnom konju. Pa, majka ko majka, ne može ući u srce ljudi, već je vidjela znači da je čovjek ugledan, da je bogat, pa kaže, gospodaru moj, učin da moje dijete bude ovako. Pa pogledajte šta je bio odgovor. Dijete prestade dojiti, okreni se prema konjeniku, pogleda ga i reče, Allahu, ne daj da budim kao onakav. A zatim se ponovo okreni majci i poče dojiti. Prenosila sadisa kaže, kao da sada gledamo Allahu poslanika, ali se letu selam, kako je pričajući o dojim djeteta stavio svoj každi prst u usta i počeo ga sisati, a zatim nastavi. Pa kaže Allahu poslanika, ali se letu selam, govorići o tom djetetu, njegova majka dovi Allahu gospodaru, daj da moje dijete bude tako. Dijete, kaže, ostavilo hranu Okrenulo se pogleda u to kojem kaže gospodaru, ne daj da budem ovakav. Što je interesantno, djete, znači dojenče, u tom periodu još ne govori. Poslije toga, pored njih su prošli neki ljudi sa jednom djevojkom koji su tukli vičući, ti si bludnica, ti si kradljica. A ona je samo govorila, dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Djetetova majka tada reče, Allahu podari da moj sin ne bude poput uh, ovi. Djete ponovo prestade dojiti, pogleda u djevojku i reče, Allahu podari da budem poput njih. Druga situacija. Ovo nas posjeća nana na hadis, prvi hadis kad smo govorili kada je pored Allah poslanika, ali i sam prošao čovjek, jedan ugljedan, jedan siromašan. Nakon što je ta žena vidjela ugljednu konjanika, bogatog insana, pa tražila, nakon toga proveli su ispred nje ženu koju su tukli, vukli, udarali i govorili da je ona pludnica i da je nemoralna. Pa ona opet kao majka željeći svome djetu hajr kaže gospodaru nemoj da moje djete bude kao ova osoba. A to djete opet Allahovim čudom znači pogledalo za tom osom i kaže gospodaru daj da budem baš kao ova osoba. <kuh> majka mu tada začuđeno reče prošao je čovjek lijepog izgleda pa sam rekla Allahu podari da ovo moje djete bude kao on pa si rekao Allahu ne dozvoli da budem sličan njemu. Zatim su prošsa onom djevojkom udarajući i vičući prostitutka kradljivica, pa sam rekla Allahu ne dozvoli da moj sin bude sličan njoj, a ti si rekao Allahu podari da budem njoj sličan. Dijete joj natoreče. Ona je čovjek bio silnik, pa sam rekao Allahu ne dozvoli da budem njemu sličan. Ovoj su djevojci govorili da je bludnica i kradljivica, a ona ništa od toga nije bila, pa sam zbog toga rekao Allahu podari da budem sličan njoj. Vidimo da i ovu ženu zavarao izgled. Njeno djete joj je pojasnilo. Ona nije znala gajb, ali ga je uzvišen. Allah podučio ovo djete pa kaže ti si tražila da budem kao taj insan, ali ti ne znaš da je to nasilnik. Pa sam ja molio Allah, dželšan, da ne budem kao taj. A ono što su pripisivali toj djevojci i tuklije, ona to ništa nije uradila. Ništa nije dokazano. Pa sam molio Allaha uzvišenog, da budem poput ovi, poput ovi osobi. U svakom slučaju, Ovaj zadnji hadis znači nosi u sebi mnoge koristi. Rekli smo na početku, iako je događaj sa Đuridžom završio se dobro, puno je bitno insanu da posvijeti vreme na nauci. Rekli smo da imamo stepen, imamo pobožnost, imamo znanje. Pa insan može da objedini ove dvije stvari, to je savršenstvo. To je najbolje da insan ima pobožnost, ali da ima znanje koji će ga čuvati od toga da, da ga neka šetam putem njegove pobožnosti odvede gdje ne treba. To je znači jedna stvar. Vidjeli smo drugu stvar koliko je bitno da insan pazi na društvo u kojim živi. Jedan samo slučaj, samo jednom se desilo, nedokazano kako ljudi brzo zaboravljaju na, na ono što insan radio možda godinama. Pa insan treba da se pazi. Svakako, insan kada radi dobra djela, radi radi Allahi Đelšanu. Ali isto tako, nama muslimanima je propisano da pazimo kako i na koji način nas društvo doživljava. Ako pogledate u hadise Božih poslanika, vidjet ćemo da je mnogo pazio kako će društvo njega doživljavati. Nijedjetko se nama dešava da neko počne klanjati, možda neka sestra nositi hijab i tako dalje, neko prakticirati islam i onda u svoj toj nekoj upali imana i želi da što bude bolji musliman ne osvrće se kako društvo njega doživljava. Svakako imamo momena gdje se nećemo osvrtati. Primjer radi ako nam naše društvo bude sugersalo da je problem što mi klanjamo, zato što smo pokorni Allah ođe Ali opet trebamo uvažavati Uvažavati društvu u kojem živimo. Allahu posanik, ali se ratu oselam, kada je oslobodio Meku, kazao Aisha radijal lao talan hadisu Buhari, da tvoj narod nije friško, stanovnici Mekke, da nisu friško primili islam, ja bi srušio kjabu. Jer je kjaba kao i danas, odignuta, ima jedna vrata. Kaže Allahu posanik, pa bi spustio kjabu na zemlju, da ne trebaju stepence da se čovjek popne u kjabu. I napravio bi dvoja vrata, da na jedna vrata se može ući, na jedna izić, da ljudi kroz prola Ali kaži, tvoj narod je tek privatio islam. Ne mogu to razumjeti oni. Za njih je kjava nešto veliko. Pa pogledajte, Allahoposlanik uvažava činjenično stanje jednog društva. Kada su ga upitali o licemirima, Allahoposlanik je imao imena licemira. Znao je ko je licemir. Znao je znači ko se lažno predstavlja da je primio islam. Pa kada su ga upitali zašto ne ubiješ licemire, kaže Allah obostanik ne želim da društvo o meni govori i priča, Muhammed ubija svoje prijatelje. Pa znači insan musliman treba da pazi na društvo koje ga okružuje. Svakako, opet sve to ima e, odrednice, znači čovjek treba da bude pokoran na laođenu a da opet u svoju pokurnost pokuša maksimalno, znači da, hajde da kažemo, dovede e, ure tako da ga ljudi prihvati. Braći moja draga i ciljine sestre, tu je nešto što sam ja večeras želio da da kažem. Ovaj hadis je velik, čak nekad davno, nekad davno, možda prije nekih deset godina i više. Ja sam jedno kompletno predavanje održao samo komentarušući ovaj hadis o Đuređu, pa oni koji žele da čuju neku dodatnu korist, vjerujem da to mogu naći na internetu. Molim Alaže, šandana, suči se na putu istini. Molim da su Hanna o ta Tala, da nam bude milosti na suđenjem danu. Na kraju, subhanika Allahuma vebhamdike. Ešhedu en la ilaha illa instaufir